Bereményi Géza, azóta is élek. Előadja Máté Gábor. Előhang 1953. november 25-én Szerdán a konyhában ültem egy alacsony sámlin. Onnan minden nagy volt. Féjú gyermek létemre egy gumi tengerészbabát babát sípoltattam ütemesen. Olykor a tengerész sapkáján gömbölyödő rákcsáltam, így koptatva róla a piros festéket. Továbbá kék szemébe bámultam, hüvelyk begyével a gumipipáját simogattam, amit a baba gumi jobb kezével a gumi hasa előtt tartott. Miközben a többi négy ujjam a gumitomporba mélyet és jóleső érzések töltöttek el. Mint később kiderült, az a baba angol gyártmány volt, még a koalíciós időkben vette nekem az apám anyja, amikor a születésemről értesült. Egyebet is vásárolt, annyira örvendezett a hírnek, de én a gumitengerészsel alakítottam ki a legbensőségesebb kapcsolatot az évek során. A konyhában üldögélve mit sem tudtam a kötelező tervutasítások rendszeréről, mint az extenzív iparfejlesztési politika átmenetileg szükségszerű kísérőjéről, és még arról is csak ködös tudáson volt, hogy a Rákosi Mátyás körül tömörült vezető mag a törvénysértéseket ugyanúgy túlméretezte, mint a gazdaság fejlesztésének vagy a kulákság likvidálásának ütemét. Sőt, azzal sem voltam tisztában, hogy mindez egy Magyarország tulajdon nevű területen zajlik éppen. Én azt hittem, csak a konyhában ülök és játszom. Mennyit tudtam arról a színhelyről azon kívül, hogy konyha. Az ismereteim meglehetősen belterjesek voltak. Az 1953. november 25-i állapotom még elvezető fejlődésem néhány éve alatt meghitt viszonyba kerültem a bútordarabokkal, környezetem tárgyaival. Kerültem a kemény sarkokat, kidudorodásokat, óvakodtam a forrótól és az élestől. Bolyhos anyagokból csomókat téptem ki, és kéjesen csiklandoztam velük a szemöldökömet. Lámpabúrát és szentképeket figyeltem borzongással. Megkülönböztettem a balkézre eső, nehéz kredenc fiókba zsúfolt szögek, csapok, csaptelepek, szerszámok és fémdarabok metszőszagát a jobboldali, könnyedén sikló fiók evőeszközeinek búja a mosogató ami sejtelmekkel szorongatott. Ha beszívtam, valami fényes ijesztővel szédített. A törékeny porcelánok felül helyezkedtek el, különböző méretű lábosok fölött. Középpontban állt ez a konyha, Belőle sugarak indultak sok felé. Az egyik sugár mentén kijutottam az udvarra, csukott vagy nyitott ajtók között az udvarnak is a végébe, egy mindig megnyerő viselkedésű szomszédasszony konyhájáig, s ha ott leültem a küszöbre, kedveskedtek velem. Egy másik sugár mentén sosem haladhattam egy magam, csak is megbízott emberek kíséretében, és miután házak, kapuk, járművek, emberek maradtak el, és szemügyre vehettem egy plakátot, melyen egy jól fejlett kéz egy rémülettől széttárt lábú, napszemüveges emberbe, aki nyilván kém, azaz Truman volt, annyira beleszúrt egy tollat, hogy csak úgy fröcskölt a tinta. Majd onnan ellépkedve a legközelebbi sarkon megpillanthattam egy fekete szemüveges férfit. Csavargatta a fejét. Kezében újság. És a plakát alapján azonnal felismerhető kém mellett közömbösen haladt el kísérőm, nem szóltunk egymáshoz, rémülten tartottuk a titkot, végül egy tornyos épületben elváltunk egymástól. Kísérőm leadott engem, s ott másfelől érkezett gyerekekkel étkeznem, játszanom, kvarcolnom kellett. Óvónők felügyeltek rám, majd a megbízott személy ismét kézen fogott, és ugyanazon a vonalon a konyhába visszavitt. Hazafelé nem láttam a sötét szemüvegest, üresen állt a rémületes utcasarok. Sugár vezetett a Micurin térre villamos át, kavicsok közé. A kavicsokon szúros végű bottal, földigérő kabádban kabátban vékony férfi lépegetett. A bot végére faleveleket, lapos csikkeket, vonaljegyet tűzött. Olyan akartam lenni. Egyetlen egyszer végigjárt, halványuló sugárvonalak is voltak. Az egyik által nagy embertömegbe jutottam, épp akkori vezetőmmel, a hizelgő szomszédasszony pilóta fiával, aki a vállára ültetett a zászlós kavargásban, és egyenruhás társaival és az eltérő színű egyedekből álló sokasággal együtt énekelt alattam. Akkor a zászlóik voltak, hogy az égig értek. Kérdésemre egy időponttal felelt a pilóta. Mi ez? Május elseje. 1953. november 25-én Szerdán nem csak én tartózkodtam a konyhában. Az asztalnál apám apja ült, az asztalon rádió szólt, belőle Szepesi György hadart kiabálva. Apám apja egy nagy csészének támasztott tükörben szemlélte a saját habos arcát, egyik kezével átnyúlt a saját feje fölött, a másik kezében fényes borotva kést tartott. Az arcára illesztette. A habot csíkokban tüntette el a bőréről. Időnként egy napilap szélével lehúzta a habot a pengéről, hogy az megint csillogjon nekem. Kicsi habkúpokat csinált oda. Érdekes látványt nyújtott, a fejét ide-oda döntötte, az állát felszegte, nyelvhegyel feszítette ki az arcán a húst, a szája csúszkált, csücsörített, vagy becsúszott a két fogsora közé, mint később a ravatalán. Körben a szabad nép peremén egyre szaporodtak a habkupacok. Gumilabdával a kézben bámultam az előadást, de élvezetemet egyre többször zavarta meg szepesi hangja. Hideg kutiról kiabált a készülékben állva, és az angol kapuról, magyar kapuról. Gyakran közölte, hogy hányadik percben történik az, ami történik, labdáról beszélt, és ismeretlen szavakat kevert a közvetítésbe. Nem értettem az izgalmát, ami a konyhát baljóslatú jelekkel töltötte meg, és apám apját is magával ragadta. A penge meg, -meg a levegőben, a habkúpok nem sokasodtak, és az utolsó olyan messze volt az elsőtől, hogy nem remélhettem a kör bezárulását az újságperemén. Pedig nagyon vártam. A közvetítés szerint labda ívelődött, a magyarok lőhettek, Átadásból gól született. Tömeg zúgott a készülékben. A gólt apám apja is maga elé mondta, azután az arcára illesztette a pengét, de a szeme megint csak a rádióra nézett, nem a tükörbe. Mi ezt kérdeztem? Az angol-magyar meccs felelt apám apja arcán a mozdulatlan pengével. Mi az, hogy angol? Angol az, aki Angliában lakik. Anglia egy ország, akik a területén élnek, angolok. Mi magyarok vagyunk. Magyarországon lakunk. Anglia messze van? kérdeztem Magyarországon, a konyhában. Messze? Köztünk és Anglia között van Ausztria, Svájc, Németország, Franciaország és a határ. Szepesi a végső izgalom határán azt kiáltotta, hogy Anglia gólt lőt. Ausztriában mi van? kérdeztem, hogy tisztában lássak. Apám apja a tapasztalatai alapján válaszolt nekem, mivel katonaként keresztül utazott már Ausztrián, amikor összeomlott az olasz front az első világháborúban. Ausztriában nagy hegyek vannak, rajtuk sok fenyőfa. Franciaországban, ott Párizs van és franciák. A beszélgetés közben Ausztria sötét-zöld foltként jelent meg előttem, Franciaország sárga lett, Németország kék, Svájc habfehér. A továbbiakban szepesére támaszkodtam, láttam, jobb, ha nem zaklatom apám apját. Anglia gólt lőtt. Az esemény a következőképpen zajlott le. Anglia egy nagy kapu volt, a rádióból is hallható tömeg zajongott benne. Zászlóik voltak, mögöttük tágas angol világító udvar. A tömegből felszállt a labda, elindult felénk, ívelődött, átrepült egy sárga, egy kék, egy habfehér, majd egy zöld terület felett, aztán egy fekete vonalon, a határon. – Mellé! – kiáltotta a rádióból Szepesi, aki bizonytalan helyen állt. Egyrészt magában a készülékben, vagyis a mi konyhánkban, másfelől a magyar kapuban, mely tágas és üres volt. Szepesi kicsi pont benne. A mi kapunkat nem mertem benépesíteni az ismerős magyarokkal, családom tagjaival, a szomszédokkal, a pilótával és a csősszel, a micsurintéről. ők csak láthatatlan rokonszemvükkel voltak jelen, mint apám apja, aki az asztalnál ült teljes terjedelmében, arcára száradó habbal. A magyar kapuban csak szepesi állt. A kapuba beröppent a labda. Az angolok gólt lőttek tehát. Ezután ismét visszafelé ívelődött a labda, meg-megállt az országok fölött, forgott, és gól. Belerepült az angol kapuba, a feketén nyüsgő tömeg fölé. Tőlük repült mi felénk, mellé. Hatszor találtunk mi az ő kapujukba, háromszor ők a miénkbe. Győztünk, mondta apám apja, aztán megkönnyebbülten a vízcsaphoz ment, hogy a maradék habot lemossa magáról. Nem tudtam megállapítani, melyik hapkup készült először, melyik került oda utoljára, mert addigra már bezárult a kör az újságperemén, hát megsípoltattam a babát. Ennek vége van. 23 évvel később, 1976. április 29-én Csütörtökön, Olaszország északi részén esett az eső. Az Arnó folyó partján egy Ponte Vecchio nevű műemlékhídnál álltam Firenzében, az esőben. Ebben a városban számos európai kultúrnagyság működött, költőfejedelmek, festő és szobrászóriások és a szellemi élet zavartalan áradását ügyes politikusok biztosították a középkor végén és az újkor hajnalán. Már este volt. Én a híres híd jobb parti végénél álltam. Szemben velem a Viapor Santa Maria sarkán egy közlekedési lámpa változtatta a fényeit. Amikor tilosat jelzett, megtorpant a folyóparton özönlő egyirányú gépkocsi oszlop, hogy aztán a zöldbetűs Avanti felirat kigyulladása után nadrágomat lefröcskölve ismét meginduljon. Fáztam, ácsorogtam, és merő víz volt a ruhám, ami egy futó időszak jelmezének tűnt ebben a környezetben. A víz az arcomra is áradt, de lemosni nem tudta a rászáradt szokásokat. Ugrándoztam, reszkedtem a hidegtől, mégsem tudtam lerázni magamról semmit. Az autók megálltak, majd megindultak a lungarnó éri felé. Szemből az álláspontomhoz vezető Por Santa Maria nevű élénkforgalmú utca lámpáitól a hídfőhöz is eljutott egy erős nyaláb. Sorra betűzött az előttem elhaladó gépkocsikba. A bentűrők arcát ellenfénybe merítette. Ha kissé megrongyantottam a térdemet és előre görnyedtem, arcéleket láttam elvonulni. Az idő múlt, és én türelmetlenül vártam egy idős férfit az esőben, aki másnap kalauzom lett volna ebben a kiemelkedően fontos kulturális centrumban. Sőt, egy vacsora meghívást is reméltem tőle. De az idős férfi késett. Talán az eső csendesedésére várt előkelő balparti villájában. Áztam tehát, és megrodgyantottam a térdemet, hogy benézzek az újabb gépkocsi hullám zúgva meginduló autóinak egyikébe. Mindjárt a legelső gépkocsiban apám apját pillantottam meg a volám mellett. Azonnal tudtam, hogy tévedek. Apám apja 1974-ben, 80 éves korában meghalt ugyanis. Jelen voltam szabályosan lejátszódott temetésén. A kocsival elúszó arcél csak hasonlíthatott. Benéztem a második autóba is. Ebben egy hosszúhajú, szemüveges barátomat fedeztem fel, aki Budapesten a Lenin körúton lakik. A hátsó ülésen ült, előre hajolva magyarázott, kezét mozgatta. Izgatottnak tűnt. Épp aznap délután küldtem neki egy képes lapot, ami a ponttevek kiót ábrázolt a Toszkán napsütésben. Ez a két kísérteties hasonlóság sugalmazta az ötletet. 1976. április 29-én este Firenzében unalmamban elkezdtem egy játékot, aminek két szabálya volt. Egy. Az előttem elvonuló gépkocsik mindegyikében fel kellett fedeznem addigi életemnek legalább egy szereplőjét. A játékot az nehezítette, hogy kettő sohasem választhattam találomra, csak is hasonló jegyek alapján. Minden egyes alkalommal valami közöst kellett találnom a két szemében, legalább egy bajuszt. Egy jellegzetes váltartást, egyetlen mozzanatot, amivel indokolni tudtam, miért éppen azt a bizonyos tulajdonnevet vagy állandó jelzőt illesztem az Árnó mentén elrobogó olasz hasonmásra. Ezzel aztán sikerült agyonütnöm az időt. Apám apja, és hosszú hajú barát után, a harmadik autóban, egy szőkenő következett. A szőkenő egy express vonatról, ami Pécs felé visz, ida nagy nagynéném temetésére. Állomásokat hagy el, egyre többször pillantunk egymásra a szőkenővel, aki csak a haja színében hasonlított a firenzeire, később leszáll a vonatról, még vissza is néz, aztán mindigre eltűnik. A Pécs felé robogó vonat fülkéjében gyászruhás családtagjaim figyelnek. Apám, apám apja, apám anyja, ezért nem szegődhetek a szőkenő nyomába. Családom szótlanul eszik, engem nem kínálnak. Később apám feláll, és minden magyarázat nélkül átmegy az étkező kocsiba. Szülei, az én nagy szüleim egy szót se szólnak, csak az arcukon látszik a rossz vélemény. A negyedik kocsiban Kovács tanár úr száguld el az árnó mentén. Hogy miért éppen ő, hirtelenjében nem is tudta indokolni. Arra nem maradt időm. Minden esetre jogosnak éreztem a választásomat. Talán a kabát szövete, esetleg a szürke haj bodrai. Mind nehezebb lett a játék, mert... Jól lehet, a gépkocsi oszlop eleje még kényelmes lassúsággal hordozta meg a szemem előtt a hasonmásokat, aztán egyre gyorsultabban érkeztek elém az autók, az utolsók már akkora sebességgel, hogy végül találomra rántottam elő a bennük felvillanókra illeszthető névcímkéket. Kovács tanár úr és színhelyei. Mert mindenki magával hozta a színhelyeit is, hiába próbáltam elhesegetni azokat, hiszen zavarták az összpontosítást. Az alakokkal együtt számos mellék körülmény is felbokkant. Kovács tanár úr az első emeleti osztályt hozta téli világításban, enyhén racsolva, zsúfolt magánlakását, ahol vodkával kínált minket a négy kiválasztottat, és a nagy jövőt jósolt nekünk. Jan, a krakói grafikus, melőle hiányzik a felesége, elváltak. Előre hajoltam, feszülten figyeltem, Szemembe egyik légáramlat vágott a másik után. Surrogások. Jellegzetes orr. Apám. Egy étteremben ül. A mellette levő asztalnál egy fehérbutos férfi énekel magának. Szemközt vele Mari hajol az asztal fölé, és rá akarja beszélni apámat, hogy adja kölcsön a lakását néhány napra. Én belépek az étterembe. Apám felismer, bár évek óta nem találkoztunk. Zavarban vagyok, intek Marinak, hogy mi van? Mari visszaint? Még nem dőlt el a dolog, apám még nem adott határozott választ, talán nem tudja, hol tölteni az éjszakát, ha Mari meg én kiszorítjuk fölszintes szobájából. Talán túl sokat kérünk tőle, de hát el kell bújnunk Mari féltékeny férje elől. Elhagyom az éttermet. Tudtam előre, ha a következő autóban nő ül, az Mari lesz. De három férfi ült a következőben. Apámnak három felesége volt, mindegyiktől egy-egy fia, én a legidősebb vagyok, a kocsiban ülő férfiak egyike az idősebbik féltestvéremhez hasonlított, tenyerét a homlokához szorította, a szeme tág volt, gyorsan eltűnt, vidéken él, keveset tudunk róla. Neve János. Megint egy férfi. Gyorsan ráfogtam, hogy az a főhadnagyi rangban levő gyermekvédelmi tiszt, aki egykor Balatonfüreden kihallgatott. És már is a következő kocsiba hajoltam, de Marit ott sem találtam, pedig öten ültek az autóban. Öt férfi. Az egyikben határozottan felismertem kisebbik fivéremet. Nevetett. És a nevetése volt az, ami nekem kellett. Az oszlop utolsó autóját végre egy nő vezette. Hosszú, barna haj, a szája összeszorítva. Ez sem Mari. Semmi jele. Inkább Irén, a nővérem, apám legelső gyermeke. Ebben az eresztésben ez a gépkocsi volt az utolsó. A lámpa pirosra váltott. Felegyenesedtem. Együtt a négy testvér. Valóságos családi összejövetelnek ígérkezik ez, gondoltam, miközben az eső zuhogáson keresztül ismét megpillantottam a firenzei környezetet. Előttem a csatakos úttest. A feladat nyilvánvaló volt. Első kérdés – a színhely.